«Я вас так чекав! Боявся!» Ледве прошепотів Петро, не договоривши. Та «Заскочили до Альоші», – виправдовувався Кудрявий. «Ми з ним перемовляємось через сестричку», – сказав Петро. «Як там у вас? Розказуйте!» «Дали нам!» Новий маршрут. загадково мовив кудрявий. А мене ось так підкосив клятий власовець. Учора були коропі орел, виявляється, на руках цього зрадника кров і наших ваній сокола. Не маю змоги тепер підвестися. Я б знайшов того кротова і на краю світу. Підсік мене під самий корінь, моє останє. При житті слова, прокляття всім пристосуванцям, які стають зрадниками у тяжкий для вітчизни час. Кудрявий нахилився і поклав руку Петрові на чоло. Якщо життя вогонь, то він у мені дотліває. Це я відчуваю. Скажете, Савичі, нехай напише моїй мамі, що був поранений тяжко. У бою з німецькими фашистами. Саоче немає у відрядженні. Напиши Іван Сергійович, я передам твою просьбу, пообіцяв Галка. Спасибі, ледь чутно прошепотів Петро і спробував звестися на лікті. Кудива і Галка кинулись йому допомагати. Зводився Петро, скрегочучи зубами. Раптом його очі неначе змістились, стали невиразними, і він почав вигукувати. «Куди ти стріляєш? У кого стріляєш? Хлопці, тут зрада! Йдіть у ліс! Зі мною вже все, ще мить я пристрілюся! Ну і в шарф у тебе, піжоне з Ліговського бульвару! Рай, дуга!» Петю, заспокойся, Петю, ти й розбуркав усю палату, втішали, як могли, пораненого галка і кудрявий. Та марно. Свідомість, глузд уже покинули Петра. Життя його дотлівало. Мамо, дай мені яблуко. Червоне, зненацька прошепотів Петро, напружуючи зусилля. Свого Петрового голосу у нього вже не було. Він простяг перед руку, розтулив пальці, щоб узяти навіть схопити яблуко. Та рука зненацька впала на простирадло, пальці затіпались, мов по них пробіг електричний струм а потім зігнутими заклякли, ніби Петя схопив жадане яблуко. А на устах усмішка. Перемога! «Лікаря сюди!» – гукнув кудрявий. Він ще не помітив, що Петро уже не дихає. Прийшли лікарі сестра, втупили погляди на мертвого. «Таки не встигли. Він так ждав вас, так ждав», – сказав лікар, стуляючи Петрові повіки. Кудрява і Галка дивились один на одного нерозуміючими очима. Обох їх потрясли останні секунди життя Петра, коли той навіть у безпам'ятстві хотів зупинити того, хто стріляв у нього, і звертався до своїх, щоб пішли подалі з того лугу і виконали завдання командування. Ось чим жила ця людина до смертельного часу свого. І ще отим яблуком. Можливо, то був найдавніший епізод, який могла зафіксувати Петрова пам'ять.